2-0 og 3 point på kontoen var resultatet for AGF, der lørdag slog slagelse i oprykkernes første kamp i Superligaen. Og Samarakas sendte med et drømmehug AGF i front tidligt i kampen, og på trods af en lille midtvejskrise, hvor hjemmeholdet producerede et par kæmpe chancer, så lukkede Kasper Slot kampen på flot forarbejde af Mikkel Kirkeskov og David Skatlatz. Nu venter de detroniserede sølvmedaljevindere fra Xenorceland, der har taget begge sine kampe i denne sæson, og som senere i aften skal op imod det russiske storehold Zenit St. Petersborg i kvalifikationen til Champions League. Du lytter til AGF-Fan FM, der bliver optaget på Aarhus Studenter Radio i Hjertet af Aarhus. Programmet her bliver sendt på 98,7 FM hver fredag fra 7 til 8. Kan du ikke vente på det, så kan podcasten høres på agf hver tirsdag, når vi har optaget programmet. Min gæster i dag behøver næsten ingen introduktion. I har været med mange gange. Jonas sauer journalist på både AGF-Fan og Bold.dk. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og Jonathan Lykke Lillemus, min medredaktør på AGF-Fan. Ja, hej. Mit navn er Kasper Ottossen. Velkommen til AGF-Fan FM. Og øh, vi starter på øh, på Twitter, øh, Jonathan. Ja. Øh, og der har jo der har jo heller ikke været så mange spørgsmål den her gang. Okay. Øh, og det er, vi går ud fra i at på ferie alle sammen, så vi kommenterer lidt mere på, hvad der har været sådan, af, af historier sådan i løbet af ugen. Ja, det synes jeg. Det, øh, der har været lidt, øh, lidt, lidt sjove øh, tweets fra, øh, fra forskellige folk om øh, om EGF i, i løbet af, af den uge, der er gået siden vi sendte sidst. Ja. Øh... Hvor skal vi starte? Oha, det er et godt spørgsmål. Vi kan starte øh... med øh... <laughs> malaria til Ikbedi. Ja, men det var faktisk også den, jeg selv ville have valgt. Ja. En, øh, Hans Alyse, hedder han på, øh, på Twitter, skriver, at øh, Ikbedi i øh, løbet af et kort ferieophold i Nigeria har fået konstateret malaria. Ja. Og det ved jeg, det, øh, det er et lidt undrende overfor. Øh, ja, jeg så ham til træning i dag, og der øh, løber han i hvert fald rundt, som om, øh, <laughs> som om han havde det okay. <laughs> øh, jeg så først tweetet efter træning, hvor jeg havde sagt, øh, sagt hej til ham og spurgt, om han havde haft en god ferie. Og det havde han. Så øh, jeg tror ikke, han har været det, det lyder ikke sådan. Det ville være mærkeligt i hvert fald. Ellers er han blevet så vant til det, at, øh, at det den ryster, han også har. Ja, det, det skal løbes væk. Ja. Så øh, skal, vi, skal vi ikke springe over den? om øh, det... Der var også en lidt trist tristnhed i dag. Ja. Øh, Søren Larsen sidder ude til, til Nordsjælland-kampen. Ja. På grund af en, øh, en mindre ankelskade? Jeg ved ikke, om det var til... Det må næsten have været til træning, eller hvad? Det var i kampen. I kampen, øh, okay. Han var også lige ude til tællingen, øh, hvor ja, de det skulle rigtigt. sætte du ind, øh, og så venter det lige, og, og det er den situation, hvor han lige får et vod i anklen. Ja, det er jo lidt, det er jo lidt dårlige nyheder, må man sige. Det sige. Øh, fordi... Øh Ja, det er jo, Søren Larsen blev jo skiftet ind i kampen, og så måtte han så næsten lade sig udskifte med den her skade. Så, så det er jo trist at høre, at han må sidde over mod Nordsjælland. Ja, nu var både der Hjerni og Hulg er ude og Hulk er heller ikke helt klar endnu. Han ja. begynder dog at træne med nu. Og Jesper Lange måtte, måtte lade sig udskifte. Og trænede øh, heller ikke med i dag. Og trænede ikke mere, nej. Så øh, han, er, han har også fået skrub med med øh, et træs skinneben, øh, tror jeg han sagde, at det var. Ja. Øh, ikke et trælov, men... Øh, men det er nok bare et slag, og han skal nok være klar til lørdag, så, så vi må forvente, at det bliver, bliver Jesper Lange og Skildelat til igen. Øh, selvom, selvom det kunne være spændende at se Søren Larsen. Ja. Men, øh. Det er da i hvert fald lidt øh, et våben mindre at have op i, en, øh, i forvejen lidt øh, svag offensiv. Det må man sige. Det, øh, ja, nu kunne jeg måske heller ikke forestille mig, at, at man ville stille med en Søren Larsen mod, mod netop FC Nordsjælland. Men, øh, men det er da... En, øh, en indskiftning, man mangler i, senere hen i kampen i hvert fald. Ja. Der er kørt et andet rygte, øh, som hvis der startet på GF Forum, som har spredt sig til Twitter. Det er der nemlig. Det er et øh, rygte omkring, at øh, OB åbenbart er interesseret i at lave en øh, lejeraftale med øh, Kasper Poulsen. Ja. Bang. <laughs> den, den kom ja. lidt ud af det blå, ikke? Det må man jo. sige. Øhm, og hvor meget hold, i den, hold der er i den, det, det ved jeg heller ikke. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har ikke hørt om det andre steder. Det har jeg godt nok heller ikke. Øh, Nej, ja. altså umiddelbart så er det en bruger på, øh, på det ellers fremragende forum, øh, GF-forum, der, øh, der er kommet med det her rygte. En af de mere erfarne derinde, ikke? Som... En af de velrenommerede brugere, ja. jo. Så derfor, det er også derfor, vi er så lidt over for den, ikke? Jo, rygtet går vel på, at han ja, netop skal have en lejeaftale til, til OB, fordi de er meget interesseret i ham. Øh, fordi de er lidt tyndt besatte i øjeblikket, og, og Poulsen til sydlandet ikke skulle være tilfreds med sine sin betingelser i AGF. Øh, jeg synes, det lyder meget underligt. Ja, for jeg det er sige. jo ikke lang tid siden, han har forlænget sin kontrakt med AGF, øh, så der burde jo være styr på det, eller hvad man skal ja, sige. det er den ene side af sagen, men jeg tror heller ikke, at AGF på nogen måde har lyst til at skælde sig af med, jeg med jeg klubmanden Poulsen som virkelig er slideren inde på midten. Det tror jeg bestemt heller ikke, fordi lige øjeblikket ser det ud til, at han er førstevalget over Hjalte Nørregård for eksempel, øh, ja. som jo så let ikke kom ind i slagelse. Øh. Nej, jeg kan også kun se det som en fordelagtig handel Eller aftale for, øh, for OB Det jeg kan slet ikke se, hvad AGF De skulle få ud af det, udover selvfølgelig Og, og slippe nogle lønkroner Men, ja. men så vil du så samtidig Mangle Kasper Poulsen Ja, og du vil styrke en af dine nærmeste konkurrenter ikke? Jo, det, det er lige ligger vel og kæmper om midterpladserne Ja, så den, øh, den tror jeg ikke på øh, Nej, det gør jeg det, godt nok heller Det, ja, det er stadigvæk trans Man ved aldrig <laughs> Nej, det gør man ikke Yes, øhm, vi går lidt videre, fordi der har været ja. nogle andre nyheder. i øh, Jonas Løb, blandt andet, øh, jeg tror det var i går, at øh, Aron Johansson valgte ud på sin Facebook-side, som hvis bestyrer sig hans far. Nej, øh, det, det har vi afkræftet. Ja. Det var ikke hans far. Nå. Det er hans, øh, hans islandske øh, agentfirma, der okay. styrer den. Total Football, den eller hvad det hedder, tror jeg, der men han, øh, han har valgt tid mellem øh, USA og øh, Island. Han har dobbelt statsborgerskab og vælger nu, at han gerne vil spille øh, landsholdsfodbold for USA. Ja. Hvad siger vi til det? Jamen, altså jeg vil da godt starte med at sige, at, at det, det kommer lidt an på, hvor god han er og bliver. Fordi hvis han bliver god nok til at, at kunne spille sig ind på det amerikanske landshold, så, så synes jeg at det er et rigtigt valg, øh, når man tænker på de oplevelser, han kan få med landsholdsfodbolden. Fordi USA er alt lige oftere med til slutrunder, end Island er. Øh, så ja, Island måde... har vel aldrig været ved en slutrunde? Lige præcis. Så, så på den måde kan jeg godt forstå valget. Øh, ja, og så skal man jo passe på, hvad man siger. Men, men jeg ja, nu er jeg jo en af dem, der altid har været sådan en lille bitte smule pessimistisk i forhold til Arne Johansson. Øh, selvom han bliver ved med at imponere, og, og også imponere mig. Det gør han virkelig. Det gør han. Øh, så tror jeg bare ikke, at han måske er typen, der kan spille sig ind på det amerikanske landshold. Æh, sådan som det ser ud lige nu. Og så vil han nok få mere landsholdsfodbold ud af at vælge Island. Men, men Æh, hvis man så lige tænker over det, hvem har USA egentlig af store angriber, udover Josie Altid over? Det er den eneste, jeg sådan lige kan komme i om. Jeg mindste, at der var en på et tidspunkt, der hedder Landon Donovan, der var lige ret Men er han ikke mere en tilbagetrukken type? Sådan, jo, det, det er han spiller lidt på det han nok blevet og... i hvert fald øh, med, med Allen, og Han har heller ikke, heller ikke fremtiden foran sig. Nej. Æh, <coughs> Ej, det, er ikke, det er ikke meget, jeg ved, om, om det amerikanske landshold, må jeg så indrømme. Men, Nej. Øh, men udtæt hvad, så stiger han vel i pris i forhold til, hvis han, øh, at han havde valgt det islandske? Det man går ud fra? Der, der må i hvert fald være flere udenlandske klubber, der kommer til, eller udenlandske i forhold til Holland, øh, der kommer til at lægge mærke til ham. Ja. Altså, hvis han, fordi han, som du siger, at USA har en noget større sandsynlighed for at, at kvalificere sig til slutrunder end, end Island. Jeg minste er mindste de, kan det være, at i 2010, der vandt de, der vidste deres gruppe ja. over England. Ja, altså, altså det er da, det er da helt, helt vildt spændende, øh, hvis det lykkes for ham at, at spille sig på Og man må vel gå fra, at, at Klinsmann har fat i ham og sige, øh, ja. jeg kan altså godt bruge dig på min M hold. M muligheden er der helt sikkert, det tror jeg. Ja. Øh, han skal nok komme ind, under, ind over holdet, øh, men om, om, om han kommer med til slutrunden osv. Det, det afhænger selvfølgelig af, hvordan han kommer til at gøre det her i fremtiden. Men, men det er da spændende, jeg må bare sige, nu har jeg sådan i min optik, der er han er hjertet sådan mere, end han er amerikaner. Og derfor forstår jeg det ikke helt. Oh. Øhm, det, kan, det kan selvfølgelig også være, at, at der har spillet noget økonomisk ind. Jeg har, lige, jeg har lige læst en nyhed nu her, at, at det islandske fodboldforbund har, har kommet med en pressemeddelelse, hvor de, øhm, okay. hvor de siger, at, at Hans Johanssons fodboldbånd til USA er ikke eksisterende. Så, så det islandske fodboldforbund vil så altså kæmpe for, for at få ham tilbage, øh, og, og de giver udtryk for, at det er noget økonomisk, der har gjort, at han har valgt USA. Okay. Øh, så om der har kommet en eller anden kommentation fra... For det amerikanske fodboldforbund, det er jo det er svært at sige. Men... Det bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig. De gør det besømt. Jeg er lige kommet i tanke om en angriber mere. Der er også samlet hedder Clint Dempsey. Det er rigtigt. Det er rigtigt, ja. Han har også brugt på andre positioner, ikke? Jo. Han er også den der venstre, der går ind fra venstrekanten, ikke? Jo, det øh, kan han i hvert fald. Ja. Det er rigtigt. Der, der er nogle gode angriber. Men det er jo nærliggende, altså at <laughs> og, og tage den videre, fordi jeg ved, at en Jørgensen stadigvæk bliver diskuteret mange steder, om, om det var rigtigt at sælge ham, og jeg har hele tiden sagt, at jeg synes, det var helt rigtigt, og, og det også var en god pris, de fik for ham øh, i det marked, der er, men man kan da godt begynde at efterrationalisere og sige, jamen bliver han ved med at fortsætte på den her måde? Kommer han på det amerikanske landshold? Begynder han at skrue nogle mål der også? Så har han lige pludselig rigtig mange penge værd? Jo, men så skal man også huske at tænke på, om, om han ville have øh, samme muligheder for at komme på landshold i AGF, som han ville i en i en klub som øh, AS1. Ja. ja, altså nu scorede han mod Ajax her forleden, og det øh, kunne han jo alt andet lige ikke gøre for AGF, altså score mod Ajax. Og det, giver, det er altså et større udstillingsvindue på den måde. Men det er da, det er da helt klart positivt for AGF, hvis, hvis Arne Johansson fortsætter udviklingen. Det er der ingen tvivl om, fordi jeg går ud fra, at der er en eller anden forholdsvis lukrativ øh, videre i... i øh, i forbindelse med det her salg, ja. af det flave. Eller så er der en på direktionsgangen, der har dummet sig. Lige præcis, <laughs> fordi der er der, der er der muligheder i Arne som det er der. Ja. Øh, lige for at en kommentar til det her med, hvorfor han ikke valgte Island. Nu har der sådan lidt. Nu har han spillet på de islandske ungdomslandshold og altid og sådan noget. Det, det synes jeg bare. Jeg synes bare, han skulle fortsætte med, med at spille for Island. Men øh, ja. Det er selvfølgelig, der er, så ligger sikkert noget økonomisk i det, som vi ikke ved noget indskid om. Yes. Jamen, øh, lad os runde den her i dag. Hvad venter, I har et eller andet, I lige kom tanke om, der har været? Øh, jo, der er lige en enkelt øh, lille sjov ting. Øh, en, øh, David Nikolin, han skriver, det er bare en sjov kommentar. Om kort tid begynder AGF-fans at undre over, hvad Emil lyng laver i Esbjerg, og kræver forklaring for Bjørn Sten. <laughs> det er jo nok knyttet på, at øh, Emil Løn han scorede for, øh, for Esbjerg i, i øh, går. Altså, han kunne jo godt lave en Lasse Vibe, men... Hvad, hvad er Otten? Altså, det er en spiller, der har været meget, meget skadet, ikke? Jo. Som AGF solgte for... Nu kan jeg ikke ud, var det en eller to millioner, øh, inden han næsten havde fået debut. Mm. Han spilte på Gambe. Ja, altså, det er jo ikke... ikke Sådan så kan man blive ved, altså, hvis, hvis ja. man skulle... <laughs> så øh, at... Jesper Blikker scorede også to for vendsyssel. Ja, Det kan præcis. også være, han er, han er ved at han har lige været der. Selvfølgelig vil der være beslutninger, som måske siden han viser sig at være ikke så kloge, eller... Man kan sige, at beslutningen med at sende Lasse Vibe ud, den var jo så klog, fordi det var en god udvikling for spilleren. Og hvis han kommer tilbage en gang, så får jeg ikke noget ud af det alligevel. Og det kan være, at Ile Mille Lyng også gør det en gang. Hvem ved? akf Spiller har der med at blomstre op andre steder. Og så skal vi lige have teknikken til. Det er vi selv er blevet teknikere nu, så der er lidt med nogle lydniveauer og noget, der, der lige skal... Det kommer nok. Ja, du sveder lidt derovre. Ja. Øhm, vi går videre til, til Vestjylland-kampen. Øhm, det var vel øh, en must-win. Det var vel altså Der havde været en kæmpe krise, hvis den ikke var kommet, kommet hjem. Yeah. <laughs> jamen, ja. Jamen, det, det ville altså Det var en meget, meget vigtig sejr. Ja. Måske mere end, end ligesom så øh, Måske man også huske det, det er i gås kun FC Vestjylland Man har slået men, men havde man ikke vundet den Så havde øh, det de lige pludselig set øh, Set lidt spændende ud i Aarhus ja. øh, Så det var meget meget vigtigt Det var det også selvom det, det bare var FC Vestland, der, der blev slået øh, Man skal huske det var på Udebane, Og det var FC Vestjyllands første hjemmekamp Så, så de havde altså også noget bevis Og, og ja uden at, uden at det var en prangende kamp fra KF's side Så var det sådan set nogenlunde sikkert Ja. skal vi ikke lige øh, prøve at høre, hvordan det lød? Øh... Øh, det super scoring, og det er altså en mand, som blev uh, flået ud for mindre end en uge siden, da man tabte premierkampen. Osama Akaraz, der lige smækker den op i krogen. 1-0, det, det, det er langt ud fra, og den er selvfølgelig sparket med okay fart. Ja, jeg er ikke. Måske lidt for langt ja, står måske i virkeligheden lidt for langt ud, eller at jeg ser se faren i den. I den afslutning der kommer, men det skal jo ikke så noget fra rest. Det er fremragende sparket det. Det er fremragende sparken. Det var et klassemål der. Et. Det der er et er, kongemål. Er ligegyldig Uanset med, hvad hvordan han målmanden har målet, man andre stået. Fuld, Det er jo lige præcis det jeg skulle til at sige. Uanset hvor Thomas Meldalson står hen så er det et fantastisk mål. Ja. Det er vanvittigt. Jeg ved ikke hvad der går i Superligaen lige i øjeblikket. Der er jo der er jo drømmemål på stribe. Altså i ja. sidste weekend Ronny i og ja vi havde haret. Og jamen, altså det er jo fantastisk mål i øjeblikket. Ja. Der er mange tilskuere. Det det er skønt. Det er jo ikke første gang, vi ser Akkeras lave sådan nogle gange. Nej, altså, ja. altså han, han laver nogle gode mål. Ja. Når han laver mål, så er de gode. Det må man sige. Og, og når han laver mål, så vinder AGF. Så, så det, er jo, det er jo en så, go, det er god statistik. Ja. ja, det må man sige. Ja, AGF har man aldrig tabt en kamp, hvor øh, Osama Akkeras har scoret. Nej, det har de ikke. Det, så, det er en meget sjov statistik. Så vi skal bare øh, have gang i ham. Ja. Og sætte ham lidt med i scene. Aldrig skibes ham ud efter 40 minutter igen, i hvert fald. Nej. Ej, det var jo, øh, og det sagde han jo også selv bagefter, han havde lidt at, at bevise der, men det burde vel ikke have være nødvendigt. Altså, han burde vel øh, have den der tænding allerede fra første kamp. Ja, det tror jeg tror jeg nu også, han havde. Og jeg tror heller ikke, der er nogen tvivl om, at han, at han godt selv ved, at han spiller øh, fast nu. Så, så jeg tror ikke, jeg tror ikke der var mere i det, som så. Selvfølgelig skal han være sur over at blive spillet ud efter 40 minutter, men, men han spillede ikke gode 40 minutter i den første kamp. Det var der ikke nogen, der gjorde, så, så det, kunne, det kunne lige så godt være ham, som alle mulige andre. Men vi har jo først snakket om det her med om øh, om de her humørspillere, Stefan P. og Osama, om de bliver presset nok? Altså, er de forsikre på deres plads på holdet? Stefan Petersen er i hvert fald. Øh, øh, vores kanter er generelt, ja. synes jeg. Vi har jo ikke rigtig andre kanter end de to, øh, som sådan seriøst kan gå ind og, og spille en god kant. Øh, Stefan Petersen trænger i hvert fald til en konkurrence, hvis man ser på kampen i lørdags. Øh, det var meget, meget lidt imponerende. Det var og det uambitiøst. Det var meget, meget dårligt. Øh, noget af det dårligste, jeg har set om spillet. Øh, synes jeg. Men det er jo også mærkeligt med ham, ikke? fordi at det går bare fra at være virkelig, virkelig, virkelig godt til et bundniveau, man slet ikke fatter af muligt. Jamen altså, nogle af de ting, han laver en gang imellem, jeg husker et mål i, i Nordsjælland, hvor han sprinter fra, jeg ved ikke hvor mange mænd, og scorer, og score. jeg husker tilbage til Superligaen, 2 et sejr over Lyngby, Lyngby på hjemmebane, øh, hvor han også laver et fantastisk mål, hvor han bare sprinter op med, med bolden. Øh, så ja, det, det er længe siden, vi har set sådan noget fra ham, synes jeg. Men han vil vel også en spiller, der skal sættes i scene, ikke? Altså, han er jo ikke den, der gør det selv. Altså, han skal have bolden og løbe efter. Ja det, skal, også det skal lidt. ja, det skal han, men jeg synes også godt, det synes jeg så måske er sådan en type, vi, vi mangler øh, på højre kan. Nu har vi jo samme der kan udfordre. Det, det det gør Steven Petersen ikke nok. Øh, enten fordi han ikke har selvsliden, det ved jeg ikke. Fordi jeg, jeg synes, han er en type spiller, der går, burde kunne gøre det. Øh, men det ser vi ikke nok fra ham. Øh, og jeg synes heller ikke, vi ser nok indlæg fra ham. Nej. Øh, så, så jeg... Han spillede i hvert fald en skidt kamp i lørdags. Men sådan en spiller, der skal være med til at, at gøre Stefan bedre, det er vel Kasper Slot, for eksempel. Som jeg synes, spiller en bedre kamp, end han gjorde i den første i hvert fald. Øh, det er vel også vigtigt, at han spiller sig lidt op nu. Ja, det, hvis, hvis han skal nu have spillet sig op, så skal det da være nu. Inden, ja. øh, inden det er for sent. Inden toget er kørt. Jamen, det synes jeg så, han gjorde i Lotus. Jeg synes, det var en ja. rigtig god kamp for ham, Ikke kun fordi, han scorer, men... Øh. Også hans, øh, hans løbepensum. Rigtig, løber rigtig meget, og øh, arbejder for holdet. Han ligner en, der virkelig vil det den her gang. Og det ved jeg ved ikke, om der sidder nogen, om han har fået at vide, der sidder nogle klubber og kigger på ham på siden han lige gavet en skalle. Men, øh, men det var i hvert fald rart at se. Jeg synes, det har virket lidt, lidt for øh, lallet til tider fra ham, ja. blandt mange andre. Men, øh, men det var rart at se, og det er en rigtig god kamp og han kommer på mål sammen. Det er vel også øh, rigtig vigtigt. Det må man sige. Det han, han, han, scorer noget, ikke, det han scorer ikke nok mål. Det gør han ikke. Ikke hvis han skal blive, blive en rigtig god. Nej. Øh, midtbandespillere, som vi alle sammen går og håber, så skal han skrue lidt mere. Men, og det er også sådan et mål, som han godt må skrue nogle flere af, det han lavede i, i lørdags. Det var rigtig flot. Ja, og øh, man kan sige nu i, i det sidste program, hvor vi snakkede lidt om, øh, om optagten til, til den her kamp mod øh, FC Vestjaland, der snakkede vi om øh, jeg nævnte, at øh, jeg håbede, de havde fået gjort noget ved, øh, ved græstæppet fordi at øh, den pløjemagt, de havde øh, da jeg så dem sådan jævnligt i forbindelse med noget arbejde i, da de spillede i første division, Øh, der var det en forfærdelig omgang hø, Men øh, jeg synes faktisk Det var en rigtig flot bane det, øh, En af de flotteste jeg har set i, i, Indtil videre Og det, øh, det har AGF-spillerne Garanteret også lokreret en smule på og ja. komme ud på noget ordentligt ræs Yes øh, Der er en spiller med Vi lige skal runde Alexander Jul på højre bak Starter inden i mine øjne, der gør han det rigtig godt. Der er selvfølgelig stadigvæk nogle ting, der skal justeres. Jeg lod især mærke til nogle rigtig gode indlæg. Han havde blandt andet et, der går hele vejen bag om forsvaret og, og rammer Osama, men den er lige en millimeter for lang, ikke? for Ossi, han er helt fri for en mål. Jo, jeg synes, han gør. spiller en god kamp, Alexander Hjul. Øh, det er virkelig spændende, ikke? Meget spændende. Øh, han er ikke den mest offensive, fuck. I hvert fald ikke i kampen i var han ikke. Mm. Øh, men jeg synes, han løser... De defensive pligter er rigtig, rigtig fint. Så, så jo, jeg synes ikke, der var en finger at sætte på det. det. Hvis det bare bliver en lille bitte smule bedre herfra, så, så ser det rigtig godt ud. Men er det ikke netop det, han er kendt for? Det, det er offensiv. Jo, det, det er også sådan, jeg har det. At det. Det er da sådan, jeg kender ham som en meget offensiv bak. Og det, det synes jeg da også, han viser momenter af ja. mod FC Jeg synes, at Alexander Juhl, han lider enormt meget under Stefan Petersens dårlige kamp. Altså fordi Stefan Petersen, hvis der er noget, han ikke gør, så er det i hvert fald at hjælpe med at dække op. Det, det har han meget, meget svært ved. Og det, det var i hvert fald noget af det, man så ved, ved, ved Randerskampen, hvor de to også spillede sammen, at det fungerede slet ikke, fordi at Stefan ikke dækkede op, og Alexander Juel, han havde ikke spillet sig på holdet endnu. Og, og det, det synes jeg, han lyder under, under igen mod FC Vacheland. Jeg synes egentlig, at han gør det, altså selvstændigt gør han det fint, men jeg synes stadigvæk, at højre siden mangler noget. De mangler at få opbygget en eller anden form for samarbejde, de to. Ja, det er vel også naturligt nok, når de ikke har spillet flere ja, kampe sammen. Ja, selvfølgelig. Jeg er jo ikke helt enig i, at, at Stefan P. ikke arbejder defensivt. Jeg synes, han er god til at lægge et pres også når vi ikke har bolden. Og, og hvis han var ude af position, så skulle han nok få det at vide af Peter Sørensen, det er helt sikkert det virker bare lidt som om, at han ikke... At han havde lidt hårdt med varmen i... Det gjorde det. Helt, helt sikkert. Han havde han var, lidt hårdt med, med det, det løbepæn, som han skulle, han skulle ligge og ja. lave. Øh, for lige at runde Alexander Jul igen, så, så hørte jeg også Peter Sander sige, at, at han havde bedt, bedt ham om at koncentrere sig øh, om de defensive pligter. Ja. Øh, fordi han ikke er, er ordentligt spillet ind nu og så videre i de offensive mønstre. Så, øh, så det er selvfølgelig også en forklaring. Men jo, han blev topscorer øh, i Horsens sidste sæson, så, så lidt offensiv må han jo være. <laughs> Ja, det, kan det siger man... vel mere om, om Horsens, end det gør om ham. Ja, det kan man sige. Men det er vel også rart at have en spillere, der hører efter, hvad træneren beder ham om. Ja, det er rigtigt. Og på Horsens, så... <laughs> Jordan Voro kom jo lige i gang her i weekenden, og scorede en masse mål for Horsens. Så det er jo det viser jo måske, at niveauet er lidt lidt, lidt mindre i, i første division. Ja, det var bare lige en indskyld. <laughs> <laughs> ja, der var flere. Jesper Sønten kom også godt i gang med Silkeborg. Det må man sige, ja. Ja, indtil da så lukkede det, at ja, begge hold rykker op igen. Ja. ja. Hvis vi skal runde en anden spiller, som øh, har været lidt udskilt, øh, Skat Latze, spiller heller ikke sin bedste kamp, men alligevel... Heller, heller, ikke, han er, heller ikke sin dårligste. Det gør han ikke. Han er god til at få bolden ind i midten og lægge den af. Nogle gange tager han øh, et par træk for meget. Ved, ved et andet mål, der øh, får han bolden på midt af banen øh, og trækker ned, øh, udfordrer den ene forstå -spiller, trækker lidt ind i banen, så Bosca, han bliver trukket ud af position og spiller Kasper Slot, som er, som er helt fri, Altså, det synes jeg, det var genialt. Altså, der er mange, der siger, jeg har med der siger, at han skulle bare lægge den til side. Men han, han trækker altså den der mand ud af positionen, der lige gør, at Kasper Slot han får så frit spil. Øhm, så det var da momenter. Altså, og det var også det, da han var allerbedst, da han spillede sammen med Aron, så, så var det jo ham, der, der havde sidste fod på mange gange. Ikke? Hvor, han, hvor han er god til at komme i løbet ned mod mål, og så, og så lægge bolden ud af til en, der, der kan komme. Jeg synes, øh, det andet mål lige så meget skete Latses for tjeneste, som Kasper Slots. Netop, som du siger, så bruger han enormt mange kræfter på at, at trække forsvaret ud af positionen, så der rent faktisk har hul til, at Kasper Slot, han kan, han kan skyde og, øh, og score det her mål. Øh, og jeg synes, øh, at meget af den kritik, som Skiat Lertz, han må stå model til, den synes jeg er meget uberettet, fordi at han er en fantastisk fodboldspiller, synes jeg. Han er bare ikke en ret god afslutter, og så han varmer ja. han måske bolden lidt for meget en gang imellem, men jeg synes, han er fantastisk teknisk dygtig. Det tror jeg ikke, der er mange, der, der er uenige i. Nej, det, og det er jeg heller ikke. Øhm, jeg er ikke uenig i, at han ja, er en, for at igen, en fantastisk fodboldspiller. Især det træning. Han laver nogle rigtig, rigtig flotte ting i gang imellem. Øhm, men jeg er en af dem, der nok har stået for noget, der har af ham. Fordi <clears throat> han er altså en, en typisk spiller, jeg har det lidt, lidt svært ved. Øhm, lad os tage situationen med målet igen i lørdags. Hvor han øh, holder på bolden. Øh, han holder på bolden. Og så holder han lidt mere på bolden, og så spiller han, spiller han til siden til Kasper Slot. Og der lykkedes det så i den her situation. Lige i den situation, der kan jeg huske, at jeg sad og råbte og skræk, hvorfor han ikke spiller nu ud til venstre. Hvor vi har en helt fli, <coughs> fri øh, fløj med, med op. Øh, og sådan er der utallige situationer, hvor jeg tænker, aflevere dog kuglen. Eller afslutte dog, gør et eller andet. Ja. Så jeg har, jeg har altså noget, øh, noget med ham, som jeg ikke, øh, ikke kan lide. Øh, og jeg spiller mig selvfølgelig stadigvæk ind, at når han bliver rettet ind, så bliver han rigtig, rigtig god. Øh, for det har han potentiale til. Det er jo det, der spørgsmål spørgsmålet. Om, om Peter Sørensen, han kan få rettet det der til, øh, så altså, han får den rigtige timing i sit spil. Ja, yeah, og det er, jo, det er jo spændende at følge. Øh, lige nu ser jeg ham ikke som, som angriber. Altså det gør jeg ikke. Jeg ser Nej. ham som en, en offensiv midtbanespiller. Ja, øh, yeah, øh, så jeg er en af dem, der har lidt, lidt problemer med ham, må jeg sige. Øh, men, men jo, han spillede en udmærket kamp i lørdags. Det gjorde han. En af, en af de bedre jeg siger uden at uden at have imponeret. Jeg bandet over ham mange gange i første alder, kan jeg huske i hvert fald. Ja. Men øh, man kan sige, ja, han er måske også mere en offensiv midtbane type, er han, ikke det? End, han er sådan en decideret angriber? Altså Peter Sørensen, han siger jo, at han er angriber. Ja. Altså det sagde han i den første kamp mod Midtjylland, øh, spurgte han noget i spillertunnelen, hvorfor han tog Søren Larsen ud så tidligt, og han ikke øh, havde overvejet at spillet med to angriber. Og det afviste han blankt, men han havde jo netop sat en ekstra angriber ind. Ja, okay. Jamen, jamen nej, jeg ser ham ikke som som angriber. altså jeg synes, det er meget meget, meget, meget sjældent, at han søger målet direkte. Altså det, det ser man virkelig sjældent. At han altså, trækker ind mod målet og får afsluttet mod målet. Det, det synes jeg er meget, meget sjældent. Og han scorer ikke på hovedstødet. Og han, det har vi set én en enkelt gang på hjemmebane mod Randers, skal jeg huske. Øh, men, så, så jeg synes ikke, han har ikke den her goal som, øh, som vi godt kunne bruge i øjeblikket. Øh, men han er rigtig, rigtig dygtig til det, det her, det har du nævner med at have sidste fodbold. Den. Især dengang med Arne Johansson. Det var jo virkelig et samspil, der, der fungerede i efteråret der. Øhm, men... men kan han ikke gå hen og lave en Arne, og så lige pludselig begynde at banke dem Altså Arne, han havde jo også virkelig svært ved at ramme målet. Jo, og jeg tror også, det er det, Peter Sørensen og ni. de håber på, at det lige pludselig kommer. Og hvis det gør det, så sidder jeg jo bare her med lang næse, og ja, så er det jo helt forkert, det jeg sidder og siger. Så bliver han jo lige pludselig rigtig, rigtig dygtig og kan blive solgt videre osv. Men lige nu synes jeg bare ikke, der det tyder på det, at Nej. han bliver nogen målscorer. Jeg kunne, godt, jeg kunne da godt forestille mig, at han øh, ville få et rigtig godt samarbejde med Marta Vartace, når han bliver, bliver klar igen. At han kunne være ham, der måske laver op til, til mange af hans mål, og så selv altså hvis han så kunne komme op og 19 50 5-10 mål per sæson, altså, så ville det vel også være Jamen, Hvis han kan det, så er jeg fint tilfreds med ham. Altså, men men det, det gør han jo ikke. Han, han scorer jo ingen mål. Øh, hvis han kunne ramme mellem 5 og 10 mål, så er det jo så er det meget imponerende. Øh, men Marta Vartace glæder mig endnu mere til en skiller, må jeg sige. Han han han er. vi glemmer også, at han, han er altså kun 20 år, ikke? Jo, det er, når ja, han kommer han... ud, det er, en, det er jo en spiller, som AGF selv har opfundet, så det er jo, ja. det er jo bare fint. Han ser også bare så gammel ud, men det sker ikke der. <laughs> Fantastisk i Ja, det ja. det er meget, meget kræs. Det må være en, en georgisk ting. Hvis vi lige øh, vinder øh, Vestjylland, øh, kommer de til at overleve? Ah, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke. Det, tror jeg det, det var simpelthen for usammenhængende på, på hjemmebane. Første hjemmekamp mod et øh, formsvagt agf mandskab. <coughs> øh, Og når man øh, ikke scorer på de der chancer, mm, så, mm, bliver det, så bliver det godt nok svært. Lige, lige præcis. Med de vanvittigt store chancer, de havde i løbet af kampen, som de ikke scorer på. Altså, de havde trods alt øh, seks skud på mål, ikke hvor AGF hvor har syv. Og der er du altså nødt til at være skarpere, hvis du skal blive Superligaen. Men man skal, man skal jo aldrig sige aldrig. Øh, altså, over P, en vinterpause, 12 træningskampe i Vildbjerg. Det er rigtigt. Ja, 12 nederlag i Vildbjerg. <laughs> Fik jo en fin start i Brøndby faktisk, mod det nye Brøndby. Ja, øh, som som også er et rigtig godt hold lige nu, okay. kan vi se. Ja. Men, øh, men altså nej, jeg, jeg tror ikke, jeg tror ikke, de kan overleve. For lige at vende, en spiller, Michael Lump, spiller fremragende, synes jeg. Jo, han også i Brøndby. Han er virkelig, virkelig ærgerlig, at han ikke landede øh, i Smilersby synes jeg. Men, øh, han, han gjorde det virkelig godt. Og gode gamle Søren Berg gjorde det også. Ærligt ved vi fik Lars Plejdrup at se, selvom fansene de, de kaldte <laughs> ja. på ham derude. Men, uh... Krydsede missilet fra Mols, eller hvad det var. Ja, han, hvis vi kaldte. lige skal vende fansene også, så er det jo igen en uh, kanon opbakning derude. Ja, i forhold til, hvor langt der er til slagelser, og hvor, åh, undskyld udtrykket, røvsyn af er, så uh, synes jeg, det var vildt imponerende, så mange der var. Det hører ja. selvfølgelig også med til historien, at, uh, at uh, GF-fanklubens... Sjælland afdeling har jo lidt nemmere med at komme til slagelse end, end til, til de jyske aways det er jo så modsat for os der bor her i Aarhus så selvfølgelig vil der komme nogle, nogle der vil altid være opbakning på Sjælland til AGF men jeg synes også det var dybt imponerende ja meget imponerende ja. det synes jeg også altså nu så jeg den i fjernsynet men det var da, da AGF'erne man kunne høre gennem hele gangen. ja jeg ved heller ikke om der er nogen bankklub øh, <laughs> i, i Slagels men altså jeg kunne ikke høre noget i hvert fald prøv så... at højst nogle fuld en anden øh, spændende ting, hvis man lige kigger sådan på stillingen i Superligaen. De syv Syv, syv første, ja. Det er de jyske hold. Det er, og så ligger Fyn, og så ligger Sjælland ned også. Det er da ja. sådan lidt pudsigt. Det er den jyske mafia. Det er, ja. Motor, det er motorveje. Ja. Så må lidt, det godt øh, blive med med at være. Vi har taget magten tilbage. Ah, så skal vi lige have FC Midtjylland ned og rode der omkring, hvor Fyn ligger. Ja. <laughs> men det er rigtigt. Jeg, det ønsker snart. Så er der Ej. selvfølgelig heller ikke så langt til ud på en turne. Nej, det er rigtigt. Ja, det er lidt en... Øh det er lidt en, en sjov start, startshule, Igen har fået, det må man sige. Nej, to Sjælland skal holde ned, og så to, øh, to Yske op. Men det er, jo, det er jo bemærkelsesværdigt, at både FCK og Nordjylland er kommet så skidt fra start, som de er. Uh... Så jeg må indrømme, at jeg har ikke set øh, nogen af deres skampe. Nej, ja, det, det har jeg, og jeg synes måske ikke, det er så bemærkelsesværdigt. Især ikke FC København. Der er overhovedet ingen gejst på det hold. Overhovedet ikke. Altså Det er som at se... Øh, 11 kluddukker der bare står og kaster en ærdepose til hinanden. De ja. gider slet ikke. Men hvis man kigger på deres hold, ikke, så er det... Altså, udover Cornelius, så er det jo stort set de samme spillere. Ja, og altså... Jeg dækkede deres kamp i, øh, i søndags i, i Herning, og var meget, meget overrasket over, hvor årligt det var, i ja. forhold til, hvad vi har set fra København normalt. Mm -hmm. Nikolaj Jørgensen er skadet, ja. og han, han betyder virkelig meget øh, for det hold. Og, og så må jeg sige, det hold, de stiller op med der, jeg synes ikke... Øh, så imponerende synes jeg skulle heller ikke det var Ej. så stillede de med Marvin Poirier fra start og det, det, det er sådan set ham der har flest afslutninger for, for København men, men det er altså det er store han bidrager med synes jeg og de, det er som om de ikke helt heller sig til det her med at de ikke skal smide bolden ind i feltet til en tårnhøj angriber ja. det har de måske ikke helt vendet sig til nu ja, øhm, ja så var Olof Mellberg med fra start første gang noget uheldigt første kamp ja men han er flot han er en flot mand og han er, har et flot CV men øh, men han stod altså på fladefædder, og der Peter Andersen scored. Ja. Øhm. Nej, så det, jeg ved ikke, hvad der sker med FC København, om de bare glæder sig til Champions League. Og... Men man kan jo sige, at det startede jo allerede i slutningen af sidste sæson. De har ikke vundet otte kampe i træk i Superligaen. Ja. Det ved jeg ikke lige, hvornår det er sket sidst. Nej. Øh, det, de det... må gerne blive ved. Det er hurtigt. Vi kommer til at snakke mere om uh, FC Nordsjælland senere, men du uh, lukker fem mål ind i de to første kampe. Ja, og scorer selv kun et. ja. Jeg ved heller ikke hvad der sker. De har så også nogle skader, men ja. Ja, og det gør det jo kun være, at, øh, at deres øh, målmand Jesper Hansen, han rykkedes væk. Ja. For han er øh, som jeg ser det, i hvert fald en af de bedste danske målmænd herhjemme. Mm -hmm. Og han, øh, jeg hørte også lige, han kommer ikke til at spille i aften eller modsændigt. Det er, det er okay. ham, Martin Hansen, der skal det. Men er de øh, har de været for fokuseret på det her? James league jeg, jeg kunne godt Det er nogle unge spillere, men man, man kan jo godt sige... Altså, det er jo måske deres livsoplevelse. Jeg kan godt forestille mig, at de simpelthen bare har sagt, være med starten af Superligaen. Nu går vi all ind på det her Champions League og tjener en masse penge, og så, så ser vi, hvad der sker. Det vil ikke komme bag på mig, at både FC København og FC Nordsjælland, de, de kommer til at spille, glemmer nok mest FC København i Champions League, fordi de har holdet til det. Det har, synes jeg ikke, FC Nordsjælland har. Men der er vel ikke selv den mest optimistiske øh, på direktionsgangen i, i Nordsjælland tror vi ikke på en um, samlet sejr over, over senit. gør de det? nej det håber jeg ikke for dem i hvert fald det øh, Ej, så er storhedsvandvidet der er i hvert fald øh, næsten lige så stor. Fly, fly, flyttet fra Aarhus ja. til Nordsjælland <laughs> præcis nej det, det kommer ikke til at ske nej yes jamen øh, lad os lige se hvad der sker her Lige pludselig så sidder den der Og så bliver I overrasket <laughs> <laughs> Vi går videre til, uh, til Reserveholdet der også spillede I går uh, I Herning Taget dem 2-0 Uden rigtigt, at have angriber med. Nej, men det må, det må den gode i min så tage sig af. Ja. Fik en. Øh, ja, det, vi kan faktisk lige. Øh, det kan være, at vi skal tage den med det samme, fordi at, øh, jeg var jo til træning i dag øh, og snakkede både med Peter Sørensen, og så øh, var det egentlig meningen, at jeg ville lige have færdig i Fredberg og høre, hvad der, hvordan det gik i går. Men han øh, var simpelthen på vej til Nordjylland. Øh, så jeg fangede ham lige må på mobiltelefonen. Det er også lyden er <laughs> lidt dodgy, men. Øh, vi prøver lige at se, om det ikke går. hvor vi kommer med et rigtig fint, øh, et fint hold, synes jeg. Og jeg øh, synes faktisk relativt hurtigt, vi ser os på spil. Æh, spillerne og drenge formår egentlig også at holde et øh, rigtig godt niveau at holde sig, det koncept, vi har aftalt fra start af. Æh, så det var rigtig glædeligt, at vi øh, så hurtigt rejser så en, øh, en lidt træls oplevelse i, øh, i Viborg, til at komme ud og spille magtskuer og fodbold mod et øh, rigtig fint, som England også. Ja, Du havde også du havde ret mange førsteholdspillere med på seng men jeg synes, vi stillede med en rigtig stark hold, en god blanding af meget rutine, og så kunne vi give vores unge talenter en rigtig god oplevelse og komme op og at blive mixet med det. Og det er jo det, vi rigtig gerne vil bruge os til. Det er, at vi kan holde vores spillere, ikke vores meget spillede førstehold, skarpe, men også, at vi kan matche vores allerbedste unge spillere, så vi kan komme op og slå sluge til, hvad det egentlig virkelig er, der kræver os Og det fik de rigtig god mulighed for i går, fordi vores, vores spillere omkring førstehold spiller en rigtig, rigtig stort kamp hele, over hele livet. Jeg kunne se, øh, så vidt jeg kunne se, så var der ikke så mange angribere med, øh, så du også var nødt til at bruge emensialt øh, lidt ud af positionen. Øh, hvordan gik det? Jamen det, det skal de faktisk ruse for andre også, fordi de er øh, gode til at være så som jeg, de fordi det er helt rigtigt, de mangler angriber i øjeblikket. Der, der er vel lidt småskade på nogen af dem, og nogen havde lidt skavanker fra, øh, fra kampen i, øh, i lørdags i Vestjylland. I så, øh, så vi rockerede lidt rundt, og derfor er det også glædeligt, at, øh, at dem, som vi så har på de offensive positioner, de faktisk finder mål. En militær ikke et mål som angreb, og ikke scorer øh, et mål, som kandspiller. Så, øh, så det var rigtig fint, at konceptet øh, det holder. Øh, at vi spiller ind på den position, og så bliver positionen, der er ikke fyldt ud, øh, og det er sproget på. Så det var vi meget tilfredse med. -tid til de unge talenter. Nu ved jeg ikke, om det er Emil Aarhus, og Sorin Eggersley, eller Hjalte Nørgaard. Kasper Poulsen, han, han tyder til det her. Men der var, øh, altså, det, var jo det er jo et halvt super, det er jo over et halvt tur, at ligge holdt med. Bare forsvaret ikke, der har de Putros, Sorin, Jønsson, Eggers lige. Det, ja, det, det er jo det stærkt. Det er imponerende mandskab, det må man sige. Ja. Men hvorfor er der ingen angriber? Det, altså, det er jo nok fordi, som vi lige startede med at snakke om, at der er jo lidt skader i øjeblikket. Ja. Så var det sart se ud med længerevarende skade. Han er på vej tilbage og begynder at træne lidt mere igen. Jesper Lange fik gjort et slag, og Søren Larsen er ude. Og... Men, men hvor er Skjert til så hele i sådan en kamp? Ja, eller hvor er... Han er selvfølgelig... Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er, jeg synes, det er mærkeligt, at han ikke spiller sådan en kamp. Jeg, jeg synes også, det er lidt bekymrende, at der ikke er nogen angriber på ungdomsholdene, der lige kan træde op. Nu ved jeg godt, at de lige startede igen, men, og hulker skadet, men der må være nogle flere, der, der kan træde til sådan en kamp. Ja. Jamen, det ved jeg Skulle ikke. Skulle man, det man ved, mene. Jamen, det er rigtigt. Mm. Øh, det har man nok bare vurderet, at, at netop fordi de, de først lige har startet, at man ikke vil tage nogen med op. Øh, og det er nok også derfor, der er så mange Superliga-spillere på øh, i øjeblikket. Men, men ja, det er da måske en lille smule bekymrende. Men, øh, så jeg, længe Emil Tjæl går ind og score, så er det vel også fint nok. Ja, og vores ven Uduro fra ja. Manchester City scorede der andet også. Rigtig spændende stadigvæk. Han kommer også ind i, i kampen mod øh, Vestjylland. Ja, det lader virkelig til, at han er faldet i, øh, faldet i god jord her øh. Efter noget tid. Det, ja. han, skulle jo lige, han har jo været i klubben længe efterhånden, men øh, man har ikke rigtig hørt noget til ham. Han har haft en del skader, der har, der har sat ham lidt tilbage, men man kan sige, at han har virkelig rykket sig hen over sommeren, hvor de også var afsted i, i Kroatien med 19 holdet Ja, der var selvfølgelig også den, noget ballade med en, øh, en så der lige det ja. lidt i lang drag. Men rigtig, rigtig spændende, hvis han kan komme ind, og, og vi ved, at han kan spille både øh, bak og kant. Ja, og som det ser ud nu, så er det der mening, at han skal spille kant. Ja. Og det vil jo være fremragende. Netop fordi så får, du, så får vi den her konkurrent til Stefan Petersen. Ja, det er, jo, det er jo en spiller, man lige pludselig er begyndt at snakke om øh, Sådan reelt At han skal kunne være med i Superliga-kampene øh, Når man er ude på Frederiksvang Både træner og Brian Sten Roser ham til skyerne Og han er også god til træning øh, så, så det er da rigtig, rigtig spændende Og han er vel, han, han er ung Altså han bliver vel bedre jo, jo flere minutter han får i benene i superliga Helt sikkert Ja, det gør øh, de fleste det ja. Ja. Så, så det er spændende det er rigtig spændende. Øhm, Emil Sjæl i sådan en angriberrolle, altså han er jo sådan en stor fysisk spiller, altså det kunne man vel godt prøve noget mere? Måske? Ja, jeg tror Emil Sjæl, han kan det hele, øh, stort set. Han har også spillet forsvar for sig, Emil Sjæl, han er en kæmpe held. Han gør, ja? han gør det, der skal til, som træner beder ham om. Så, så jo, jamen, altså, jo, han kan, er en type, man godt kunne smide op på toppen, øh, hvis, hvis man mangler en angriber til sidste kampen, Men... Han er jo sådan lidt holdet tyk gummi, ikke? Altså, man kan jo næsten sætte ham hvor som helst. Det er rigtigt, ja. Øh, og vil en spiller, altså nu, vi har tidligere snakket om, at der skulle være den her udrensning på holdet, og, og der er mange spillere, Evelsjæl, en, sådan en spiller, der, der udvikler sig en del, og, og som koster relativt lidt i forhold til, til resten af truppen, ikke? Altså, det vil en spiller, man skal hold? Ja. Eller hvad? Ja, det synes ja. jeg. Ja, jo. Altså, jeg sige, hvis... Ikke Beaty, de, det er nok ham, der bliver prikket først. Ja. Så tror jeg altså, det er Emil Sjæl. Jeg kan ikke lige se, hvem der skulle være tættere på at ryge ud. Øh, man kan sige, at hvis Kasper Poulsen bliver leget ud til Odense, så må det jo betyde, at Emil Sjæl skal tage et skridt op. Øh, Hvad med Hjalte Nørgaard? Jamen, ja, men altså jo. Det... Hjalte Nørgaard tror han jeg Han har jo stort set ikke fået spilletid. Nej, det er rigtigt. Men han fik jo meget sidste sæson, så jeg, jeg tror ikke, man skal afskrive ham endnu. Men var det ikke også, fordi Kasper Poulsen var skadet? Jo, det var han selvfølgelig. Men, han øh, spillede mange kampe, ved, eller fordi Kasper Slot var skadet, ikke? Han spillede en del kampe med øh, Kasper Poulsen. Ja, yeah. men, men er det ikke bare positivt at have, have så god konkurrence på, på den centrale midtbane? Det, det, det synes jeg da. Ja. Øh, og jo, hvis han koster alt for mange penge i løn som man i om det, det er det værd at have sådan en mand på, på bænken. Øh, men det, det, ham synes jeg der overhovedet ikke, man skulle, skulle smide ud. Det, det synes jeg ikke. Ja, jeg, jeg, jeg mindes, at... Øh da vi var på træningslejre øh, med det her program og, og AGF og NDK øh, i, i Portugal, der mindes jeg til en træning, at Peter Sørensen han, øh, han, øh, overhørte en, en personlig samtale mellem ham og Emil Sjæl, hvor Peter Sørensen simpelthen øh, sagde til, til Emil Sjæl, at, øh, at han, han ville komme til at prøve nogle forskellige positioner, fordi de ville enormt gerne finde en løsning på, hvordan Emil Schiel, han kan komme til at spille fodbold for AGF fordi at der netop ikke er plads til ham på den centrale midtbane, og jeg tror det var noget med at de ville prøve ham ud på højre kanten den gang. Det har vi så ikke set så meget. Til. Ja, og vi så det i var det Helsingborg kampen, hvor han kom ja, det... ind på en venstre midt, ikke? Det er rigtigt. Øh, det... hvor han er blevet skiftet ind nogle gange også i sidste ja. sæson. Og ja, jeg har set det enkelte gange i Superligaen var... Også. Det var vist ikke løsningen. Det har ikke været den bedste løsning, nej. Nej, det, jeg tror ikke det er en løsning man arbejder med sådan til startopstilling i hvert fald. Det tror jeg ikke på. Men, men det vidner der om at han også har noget kredit. Altså, helt sikkert, at, at de ligefrem forsøger at give ham forskellige positioner for netop at finde ud af, hvor han kan komme til at spille. Mm. Det er ja, Helt sikkert, jeg tror bare stadig, at han er en, en spiller, de har, fordi han er så billig, og man har råd til at have ham, og så kan man bruge ham lidt øh, som lappeløsning rundt omkring. Ja. Øh, jeg tror ikke, det er nogen, man satser på i fremtiden. Det, det tror jeg ikke, talentet rækker til, øh, selvom han, han er jo altså, en dygtig fodboldspiller. Men... Og han sparker et fantastisk frispark. Og sparker hårdt? Sparker meget hårdt, der. Ja. Men spørgsmålet er, om han udvikler sig nok. Altså nu det er også det år det over et halvt år siden, øh, den træningsleje, vi snakker om. Der. Han har jo ikke taget, øh, taget kæmpe skridt siden, kan man sige. Nej, det ved vi jo så ikke rigtigt. Vi har ikke rigtig set ham spille siden. Nej. Ikke ret meget i det i hvert fald. Netop, så, så jeg, jeg synes, vi har ikke rigtig set ham her i den nye sæson jo, øh, overhovedet. Øh, så, så det er lidt spændende at se, hvad, hvad der skal ske med ham. Men, øh, ja. Det får vi se. Tættere på. Der, der var den. Vi går videre til, øh, til Nordsjælland-kampen. Øh, skal vi lige fortsætte? Vi lige øh, tvære i det med Nordsjælland. Altså, hvad er det, der går galt for dem? Deres hold er ikke godt nok. Og det er alt for mange nye spillere. Ja, det er måske det med de nye spillere. For jeg, for jeg synes godt nok... Øh, hold op, øh, altså, inden sæsonen, der tænker jamen, de, jeg, de har nærmest det, et bedre hold end FCK. Ja. Snart. De har et vanvittigt godt hold. Men... Øh, men... Øh, sådan er Altså bakker. mange unge spillere i hvert fald Ja, Er det ikke? Altså i mine øjne Så har de de seneste to sæsoner jo mistet De to største forsvarsprofiler i Superligaen I uh, Pjelland og så OKR, ikke. Deres forsvar ser noget uh, Shakey ud Altså Ivan Runje han uh, kan nærmest ikke tage fem på foden Han er, uh, han er altså ikke nogen gudspillers fodspiller men... Han er i hvert fald ikke dygtig nok Til at spille Champions League Nej. Nej. Så er de hentet uh, Michael Jakobsen i FCK Ja, yeah, det tror jeg en, godt kan blive en god løsning for dem er Han en god nok. Ja, det, det synes jeg. Altså til til Superligaen er han der. Der var ikke god nok til at spille sig på i FCK. Nej, men FCK har også kendt for at have et presen publikum Ja, det er det altså. I kan have et rigtig godt midterforsvar i FCK. Øhm, men jeg tror det er nok, jeg tror også, at de, de skal nok komme i gang i Superligaen når de bliver spillet sammen. De vinder ikke mesterskabet. Det, det gør FCK, men men jeg kan ikke se nogen der skal kunne slå dem i kampen om anden pladsen, øh, hvis de hvis de får, får sat det ordentligt sammen. Altså de ja, de har altså rigtig rigtig mange dygtige spillere. nu. Øh, mange dygtige ungspillere, så som en porkeklub rigtig spændende, et rigtig spændende hold. Det er en spændende strategi, de har med at, at købe de her sådan et som bare ret i, i AB og, og, og så sådan nogle lidt udprøvede store talenter. Jeg synes det er, sådan, sådan, set, sådan. Jeg synes, sådan, det er lidt en lidt en ærgerlig strategi for resten af Danmarks klubber. Men øh, men øh, men ja, et, hvis det, ikke mindst for Lyngby. Ja, ja præcis, de ja. handler jo alt alt fra Lyngby. Men altså, det må jo være fordi alle de andre danske klubber til. Det er andre, vel, det, det samme, AGF, øh, det, det er samme gør i hele Østjylland, ikke? Hvor de har samarbejdsaftaler med, med klubber og henter spillere ind. Øh, er det vel det sådan, at man, man bliver god? eller man jo, går, jeg synes bare ikke. Det er bare ikke det samme størrelsesforhold. Nej, jeg synes ikke, det er lige så udbredt, som, som de gør det i FC Nordland. Det synes jeg nok ikke. De har også hentet ham i Vejle, hvad hedder han? Oliver Bosen ja. eller sådan et eller andet. Som også er et stort talent. Og dem suger de bare til sig rundt omkring i hele Danmark. Og det må jo være enden fordi at de kan give meget mere lønposen. det kan de selvfølgelig i kraft af deres hjemmeslig deltagelse men øh, men det må også være fordi der er mange klubber der sover i teamen og ikke tilbyder deres talenter store nok lønposer. Ja. Øh, ligesom med jo så meget i Brøndby i sin tid. Øh, så ja det kan æh, være det er jo andet, end lønposen, der spillede ind der har vi jo måske fundet ud af efterfølgende det kunne godt være at han ikke helt kunne indordne sig øh, men, øh, ja. men ja men ja det er en spændende strategi de har nordslan helt sikkert hvis de kan det har jo virket i hvert fald to sæsoner i træk det må man ja. sige og de får udviklet nogle spillere, der, der kan sælges til udlandet. Ja, det er, og det er jo netop lige præcis det, der er spændende i forhold til deres strategi. Altså, de køber, jo, de køber spillere sådan relativt ungt, ikke? Øh, og så får de bare det optimale ud af dem, og så sælger de dem til nogle store klubber, og så har de penge til at købe, købe nye talenter, om man så ja. må man sige. Og også nogle, der er lidt længere niveauet end talenter, og, øh, som de så på en eller anden sindssyg måde også formår at få et vanvittigt potentiale ud af det er en lidt mere sympatisk strategi end en FCK for eksempel som køber profiler i Superligaen, altså ja. når de er færdigudviklet. Nu arbejder de sikkert Peter andre i FMS Kasper Slot har været på blokken, og så videre. Marvin Pujol. Folk som har været profiler har bevist deres værd ja. i Superligaen og andre steder. Dem surer de til sig. Når de tager dem skridtet før før de bliver profiler og så kan de få mere ud af det måske når de selv dem. Ellers også udvikler de sig ikke og så er det jo bare ærgerligt. Ja. Men ja, så, så det er da. Det er selvfølgelig to klubber, der har penge. Det kan man jo godt se på den måde, de, de handler ind på. Ja. Øhm, så, jo. Det er vel også spændende, at de henter spillere, som stryger i Brøndby og, og Vingård i FCK, som er, som er spillere, der er lidt ældre end dem, de ellers ellers har hentet. Ikke? Jo, altså Jens Stryger, det er imponerende godt køb. Øh, det, det, det synes jeg er rigtig flot. Og Martin Vingård er mange også nævnt til, til AGF. Ja. Han, han er jo, var jo også en god spiller, inden han ø, gik i stå i København. Så ja, man, er der er må... også noget uforløst potentiale der. Ja, helt sikkert. Jeg må bare konstatere, at Nordsjælland øh, er et godt stykke over AGF øh, i, øh, i øh, rækkefølge lige i øjeblikket, når spilleren skal vælge klub. klub. Øh, ja, selvfølgelig også, fordi den ligger, det ligger i København-klubben stort set, og har mange penge i øjeblikket. Så, så det, de kan lokke mange spillere til sig, og de er jo snart flere spillere i truppen, end de har fans på stadion. Så, <laughs> så, så det er jo imponerende i sig selv. Hvis vi lige skal runde det her også øh, med, at de skifter målmand, Altså, de henter Martin Hansen, tidligere Liverpool-målmand i, i Viborg. Øh, stor talent. De har også Jesper Hansen, som har vist sig som af de, en af de bedste målmænd i Danmark. Og ham sætter de af efter første kamp. Det skaber vel også lidt uro? Eller hvad? Tja, yeah. jeg, jeg tror bare... Jeg tror ikke, det er mere udramatisk, end at Jesper Hansen meget snart bliver solgt. Og så, så tror jeg sådan set bare, at Uh, Julemand har valgt at sige, så spiller vi videre med vores fremtid mand. Og ja, det, det synes jeg egentlig er fair nok. Men, uh, men jeg ved ikke, om, om det er noget, der har skabt splid, men, det er jo svært at sige. Men det synes, det virker virkelig meget logisk, og jeg tror, at Jesper Hans bliver solgt nu her meget snart. Det, det tror jeg også, at han gør. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Der var Evie en af klub. Evian, ja, præcis. Uh, Danskere. Ja, Dansk-fransk. Dansk, dansk, kolonien Ja, præcis. Ja. Uh, det bliver nok dem, der aftager ham. Men uh, hvad bliver det ellers for en kamp? Det bliver en, en agf Nordland kamp som har lidt større mulighed for at falde ud til AGF's fordel End de sidste mange gange, øh, synes jeg Fordi øh, Nordsjælland har haft en start og spillet har ikke hængt sammen Og de spiller Champions League tirsdag aften, ikke? Og, øh, så, så der er da, der er da større forhåbninger for AGF, end, øh, end der tidligere har været, synes jeg skal vi lige prøve at høre, hvad Peter Sørensen han sagde i dag? Den ligger jo inde på AGF.dk allerede, men vi tager den lige med her også. I med Når nu kommer frem, så det arbejde med, hvad det er, Vi også. som prøver, hvordan de afskører sådan så typisk, hvordan kan bruge det, det, er det. Så ved jeg, at folk har overset mig i aften mod scenen, men var meget er i egentlig? kamp til hvad er det, han kigger efter? Så, at det er altså generelt indtryk af, hvad den enkelte spiller kan, det kan også sin, de kan jo og også tage at sige, at der har haft bedre end os, og er står så noget, som siger sværere mod det, Men jeg har vi også set, at det måske er helt andet for, det giver sin af, og det er, at vi tror, de gør med dem, og hvordan så først kommer op med. Nu har du haft tid til at evaluere på, på sejren også. Hvad er det, som udover pointen, der I ser med, at du tænker om? Jeg synes, at det var vigtigt, at der selv var nogen kunning med det, som der gjorde den. Altså, at vi se, at den engelsk fjernmøde er også de forventninger, de har, som det betyder ikke, at han skal stille uddommens øh, øh, hver gang. Det betyder, at der skal være et, et niveau for samtidig, som vi kan vælge og som vi ser. Så er det også lige, at der siger rundt, for enhver sager ligger eh, hårdt arbejde. Eh, og først når man har med det, det er i virkeligheden, den masse som ligger i hvert højt, og er vigtigt, det den, der sætter sig I til sidst har Nordtjylland lukket mål ind i to første kampe. Hvordan er det, til, at det er Straffet oh, på lidt af være Et basalt bundniveau, som, øh, som holdet skal finde os. Er vi der endnu? At, at alle de har fundet op på et... Øh, bundniveau? Eller hvad? Mm, altså... Nej, det, ikke det... i forhold til Stefan P., hvis vi skal tage øh, den tidligere snak. Præcis, altså jeg er synes ikke, øh, ikke, det er jo noget imponerende kamp i lørdags, øh, men hvis det er bundniveauet, så er det jo fint. Øhm, ja. Hvis det er topniveauet, så er det knap så fint. Det er, jo, det, er jo, det er jo svært at se. Vi mangler at se en rigtig god kamp fra dem. Øhm, altså Den første testkamp mod, mod Viborg på udvægen, de vinder nogle gange kun 1-0, men det er det bedste af ikke fodbold, jeg har set i rigtig, rigtig lang tid. Øhm, og, og det går jeg ud fra, er topniveauet, og det mangler vi at se. Øhm, så, så jeg det vender ved, lidt tilbage til det, vi snakkede om i sidste uge, hvor... Øh... Var det fra Hjælpæk på Twitter, der spurgte, hvad er egentlig forskellen på holdet i det her efterår i forhold til, til sidste år? Yes. Fordi det var jo stort set de samme spillere, der spillede noget fantastisk fodbold. Mm. Hvad er det så lige, der mangler? Jamen, det, det, det ved jeg ikke. Jeg tror, øh... jeg tror rigtig meget, at det har haft noget at gøre med, at spillerne bare ikke har været mentalt klar. Altså... Og det tror jeg lige så meget har haft noget at gøre med troede jeg i hvert fald med den første Nordsjælland-kamp at det også havde noget at gøre med at de stadigvæk var på sommerferie og FCK for den sags skyld netop fordi FCK har, på papiret har holdet til at dominere Superligaen fra start til slut øh, Jeg tror simpelthen det er der at, øh, at vi har været at den første kamp det var en, det var en mental øh, svipser den anden kamp, der, øh, så er vi på vej og så må vi se hvad det bringer jeg har jo jo været enormt negativ omkring A.G.F. på øh, på Twitter, men øh, jeg, er, jeg er glad for at øh, min profitier om at A.G.F. i øh, både første og anden runde er det eneste hold, der ikke kommer til at score ikke, øh, hold, ikke holdt stik. Ja, men det der mentale underskud var det det vi så efter en times tid eller sådan noget, der der vidste, at de sådan virkelig kom ind i kampen og var virkelig tæt på i tre hver ja, en to tre omgange. Og... Ja, det var sådan set meget meget uhyggeligt. Ja. Og det jo måske netop det vi snakker om her med om der mangler noget niveau. Altså, der mangler i hvert fald noget der. Øh, jeg har ikke styrken til at holde grebet om sådan en kamp. Øh, hvis ikke Kasper Slot havde scoret øh, til 2-0 der, så, så kunne det sagtens have en uger gjort. Øh, så, så der mangler måske noget der. Øh, der mangler altså noget klasse til at kunne holde sådan en kamp. Øh, og selvfølgelig bliver man trætte, men det skulle modstanderne også gerne blive. Ja. Så, så, og det var varmt. Det var meget varmt. Der var meget varmt, ja. Det var der. Det bliver spændende at se på lørdag. Det bliver en kamp, hvor vi så måske sådan skal til at og vurdere, hvad, hvordan niveauet er. Fordi den første kamp, lad os kalde den svipser, selvom det lyder helt uhyggeligt at sige, at man ikke er mentalt klar ja. til en Superliga-kamp. Det er jo helt forfærdeligt. Og den anden kamp, det var en ja, pliksejr, lad os sige det. Øh, og så har vi måske fået etableret, at eller fået, øh, jo, etableret, at, at vores at AGF's niveau er, er trods alt højere end, end de to oprykkere, måske. Men, men derefter, der står man lidt på barbunden. Man aner ikke, hvor, hvordan niveauet ligger. Så, så lad os se dem ud mod et rigtig godt FC Nordsjælland-hold. Det kan ja. blive spændende. Altså det, jeg kan være lidt bekymret for, det er, at nu siger Peter Sørensen, at de skal spille sig ud af det presse Vi ved, de ligger. Øhm, den aggressivitet var i hvert fald ikke til stede i øh, den sidste kamp, og træningskamp mod Randers, og den første kamp mod Midtjylland, og, og faktisk heller ikke mod Vestjylland. Vel? Det blev ikke en, så fysisk en kamp. Så altså, har, de, har de den der aggressivitet til at gå ind og, og presse Nordsjælland og, og europa -bolten? Det vil jeg da håbe, de har. Øh, altså de, det er en kamp, hvor de har... Lad os bare sige intet at tabe, altså, fordi det er en kamp, hvor de kan gå ind og, og sige, okay, måske slår vi ikke Norge land men, men lad os da prøve at få et point med eller, et eller andet. Så, så jeg vil da så sandelig håbe, de kommer ud som lyn og torden på hjemmebane, øh, som de ikke gjorde i den første kamp. Det er en kamp, hvor Kasper Slot og Jesper Lange virkelig skal bevise det her påståede fantastiske samarbejde, de har. Det synes jeg i hvert fald mod, mod det... Øh sådan relativt jævne forsvar, som øh, F.T. er i besiddelse af lige øjeblikket. Ja. Så synes jeg klart, at, øh, at øh, der må være en fordel i at have en, en hurtig, aggressiv type, som Jasper Lange og en, og en Kasper Slot, der kan lægge de her gode afleveringer. Ja. Skal vi prøve at sætte, øh, sætte holden? Ja. Lad os, Forsvaret. Lad os, lad os prøve. Øhm, Det giver vel... Ligesom ved Sjælland. Kirkeskov, Petri, kur. Øh, Alexander Jul. Ja, det tror jeg også. Jönsson, ja. han trænede med i dag. Okay. Har øhm, han fået, han har fået Ja, han har fået en lille mere passende <laughs> til sine fingre. Øh, han var en spiller, der godt kunne gå ind og, og presse øh, sådan en som Anders Kugge. Yeah. Nu var P3 jo. klar. Så er der også Arthur Sorin, ikke? Selvom han havde en forfærdelig første kamp, så, så ser jeg stadig øh, ham med et højere niveau end Anders Kugge. Altså sådan fodbold teknisk. Ja. Set, øh... han er den bedste boldspillende forsvarer. Ja, det er han uden tvivl. Øh, så, så jeg tror, han er højere op end Jønsson lige nu. Men øh, han er da fremtidsmand Jønsson, ja. Ja. Okay, men fløjende giver vel også sig selv? Det må man sige. Der er ikke ret meget at raffle om der, Med mindre at øh, Domenico han øh, starter ind, men det tror jeg nu ikke, han gør. Nej, men øh, går han tilbage og laver sådan en... Øh 4 5 1 som han gjorde mod Midtjylland, eller, eller stiller han i en 4-4-2, eller en 4-1-1, som det vil rettere er? Det vil være mere passende at, øh, at spille 4-5-1 i en kamp mod FC Nordsjælland, end det, det vil, end det var i kampen mod FC Midtjylland i hvert fald. Men, ja, et, hvorfor? men, men Jamen fordi, at, øh, at Nordsjælland er et øh, dygtigere offensivt mandskab, end, øh, end et yderst decimeret FC Midtjylland-mandskab var i den første kamp. Øh og i hvert fald på papiret ja, er, med, med alle de skader og offensive profiler, der er ude af truppen. Øhm, men nej, jeg tror, det bliver en, en, en 4-4-1-1, som du kalder det. Det ja. håber jeg personligt selv i hvert fald. Ja, der, der er jeg meget enig i Altså den første kamp, taktikken der, der var helt, helt forfejlet. Øh, den ville sådan set passe bedre på lørdag men, øh, men det. Øh, jeg er mod Nordsjælland jeg i topform. Ja, i topform. Og, og jeg håber lige præcis netop ikke, at de stiller op i sådan en. Okay. Fordi... Øh, <coughs> Altså, så stor er forskel heller ikke på de to hold, vel? Og så stor er forskel heller ikke blandt nogen hold i Superligaen, så, så altså stiller jeg en 4-4. Ja, jeg håber jo på 4-4-2 altid, men, ja. men det bliver det så højt sandsynligt ikke. Men øh, en lidt mere offensiv øh, tilgang ville være, ville være rart at se. Og, ja. Men vi er vel enige om, at Kasper Slot han starter ind men er det så øh, den gamle Martin Jørgensen, eller er det Kasper Poulsen, eller er det Jalte? Jeg er overrasket over at se, at Martin Jørgens startede inde, øh, sammen med Kasper Slot. Det er jo sådan, det vi tidligere har sagt, er de to kreative spillere, ikke? Der manglede ja. sådan en øh, en, øh, en boldstopper øh, eller Kasper Poulsen eller Hjelte. Så øh, jeg kunne godt forestille mig, at, øh, at det blev Jørgensen og Slot igen, faktisk. Hvad siger du, Nå, Tom? Åh, oh, ja, det er svært. Jeg, øh, jeg har nok lidt mere fidus til, øh, til enten Kasper Poulsen eller, øh, eller Hjalte Nørregård i sådan en kamp. Øh, fordi at Nordsjælland skal jo klart vinde den her kamp på at være, øh, være offensiv og fremadstormende, fordi de netop har sådan et, øh, et tyndt forsvar. Øh, og, de, og der mener jeg, at en, en boldvindende midtbanespiller vil være vigtigere, når du samtidig har Kasper Slot, fordi du skal have en til at stoppe de her offensive, øh, offensive øh, stormløb, som FC Nordsjælland givetvis vil, vil komme til at lave. Så jeg håber at det bliver enten Kasper Slot eller Hjalte Nørgård. Jeg håber nok mest på Kasper Slot, fordi at han er yngre og har lidt mere øh, lidt power. Kasper Poulsen, tænker du? Ja, det ja, var også Kasper ja, Poulsen, jeg mente. Ja, ment. ja jamen, det, det har du helt ret i. Altså, det, kunne også være, altså, det, det kunne bare være fedt nok at få set, lad os nu antage, at Jesper Lange starter ind i angrebet, og få set de her boller, ja. ned bagvæk fra Martin Jørgen, som vi ved, han kan ligge, øh, som han har lagt til Arne Johansson også tidligere. Det vil også være fedt at få set, men, øh, men det kan man selvfølgelig også gøre senere i kampen. Hvis der er behov for at forlade et mål, så kan man skifte dem ind. Men, øh. men giver det ikke næsten sig selv op foran, når der ikke er, er flere til rådighed? Det er vel skatlat til at lange? Ja, det er det. Ja, men det er, vel, det er nok også de, de to bedste... Øh, altså, hvis vi hvis, hvis, hvis er sat til skadet, og vi ved jo ikke rigtig egentlig, hvor god han er øh, i AGF, Nej. Så, øh, så er det vel også de to bedste angribere, Øh, i forhold til, til et nordsjælland landskab synes jeg. Altså, de skal løbe stærkere, de skal løbe om de der øh, øh, Magre-forsvarer, og så, så kan de bare banken i mål. Ikke? Altså, ja. eller, eller skal Atlantis skal aflevere den til Jesper Lange, der banker den i mål. Mm. Men, det er, men det er... Øh, der er jo heller ikke andet mulighed, altså, Def Dayani, han træner måske lidt med senere på ugen, fra torsdag måske, fik jeg indtryk af. Man ikke, man ikke han komme med i truppen? fordi jo. ellers så er der, er der jo ikke nogen. Eller så er der ikke. Der er jo ikke nogen og altså. så. Nej, øh. men Def Dajani har bare heller ikke rigtig været god nok, synes jeg, nej. i de kampe, jeg har set ham op til, op til sæsonen. Der har han ikke været god nok til at, at komme på holdet. I hvert fald ikke til at starte. Og ikke som angriber. Inden, og slet ikke som angriber, nej. Nej, nej altså det er jo... Det kan da godt være lidt bekymrende, ikke? At, øh, Helt sikkert. At der ikke lige er nogen til at gå ind fra bænken der. Og det der er lidt skidt på angriberfondet angriberfond lige nu. Ellers må ja. Emil Schiel jo bare ind. Ja, <laughs> som en Joker. Yeah. Man ja, kan der i hvert fald også nogle lange bolder op efter ham? Jeg, kunne da, også, godt øh. jeg kunne da godt forestille mig, at han bliver udtaget sådan den kamp. Det kommer ja. selvfølgelig, ja, det tror jeg, det også. Det kommer helt an på, hvordan kampen løber. Så jeg ikke fra foran øh, med, med en halv time igen, så, så kan man jo godt tage en angriber ud og sætte en, en midtbanespiller ind i stedet for. Men, ja. men skal man satse og få, prøve at få en udligning, så er det svært at se, hvilken angriber, der skal komme ind med ja. friske kræfter. Det er det godt nok. Vi, øh, vi er vælger løbt tør for tid. Øh, det var det, vi nåede i dag. Det var da ærgerligt. Øh, ja, vi øh, nåede desværre ikke lige at runde øh, den artikel, der var øh, på DR om øh, AGF's formodede huligans. Den vil vi gerne have... Vi er alle sammen lidt, volds, lidt voldsfælder, ja, Den tager vi næste gang. Tak fordi I lyttede med. Øh, I kan høre os fredag mellem 7 og 8 på 98,7 FM og senere i dag på agf Tak fordi I lyttede med.